Podcast Futebol na Linguagem Carioca E aí, galera, chegando para o segundo FUTCAST. é o segundo dessa maratona chamada Podcast Foodcast, o fut o fut, o, opa, o podcast que só fala do futebol carioca, é um podcast corredos. exclusivo. Eu sou Gabriel Amaral e já já aqui já já se manifestou devido ao meu erro, o senhor Adriano Dias, e Adriano? Fala, Gabriel, tudo bem? Beleza, Adriano. Hoje vamos falar do, do jogo de ontem, o jogo de ontem quarta-feira, Fluminense e Palmeiras 2 a 1 no Maracanã e vamos dar uma pequena pincelada, já que já foi há, há um certo tempo, o Botafogo zero a vergonha do Botafogo em casa contra o Ceará, 1 a 0 para o Ceará. Nós vamos falar desses dois jogos hoje aqui no Foodcast. É, e só dizendo a você, você que já encontrou o Footcast, né, você já tá ouvindo, para saber da existência do nosso site, o footcast.wix.com podcast. Mas você vai encontrar muito mais fácil do que esse link imenso o nosso Twitter, que é o arroba lembrando que é Footcast com X. E você também pode conferir o nosso Facebook, a nossa página lá no Facebook, facebook.com barra Ou então, para participar, também pode mandar um e-mail para gente, a gente vai ler, com certeza vai responder, que é o futcast.gmail.com. Lembrando sempre, mais uma vez, futcast com X, já que é no estilo carioca. Ótima chance para o tricolor. Fluminense buscando o segundo gol. Vinícius Roladinha assiste no bateu. Que lindo, que lindo, que lindo! Gustavo Scarpa, gol! Flusão, é do Flusão, é do Fluminense no Maracanã, mas que alegria que esse gol proporciona para essa torcida. Fluminense 2, Palmeiras 1, ontem no Maracanã, quarta-feira, 10 horas da noite, 35 mil pessoas no... Maracanã. Um bom público, se levar em conta os últimos públicos, mas uma partida também muito animada, porém o Fluminense deixando um pouco a desejar no segundo tempo. E, Adriano, como é que você viu esse jogo aí? Olha, eu vi que foi um jogo bom para a equipe do Fluminense. O Fluminense conseguiu reverter eu acho que a expectativa né, que tinha de boa parte dos seus torcedores. que eu, todo mundo Eu tinha a impressão que Todo mundo tinha aquele receio, né, depois daquela goleada, né, que eu citei no programa é, anterior. 1 um a 4 1 um a 4 E o Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo. O Fred mostrando que cada vez mais que é líder da equipe. E segundo tempo, como você falou, deixou a desejar. Mas não, não foi só o fato de ter deixado a desejar. Foi a questão também, a questão das mais uma vez, o assunto arbitragem. A gente tem que comentar aqui no é, podcast. É, é, é. Mais uma vez, não que a gente não comentou no passado. É mas... Não, mais uma vez quer dizer que como você falou no programa anterior. Mais uma vez a gente tem que ir abor é, abordar a, os assuntos da arbitragem, que teve aquele pênalti que é, pra mim eu... foi um pênaltizinho, man um mandrake. Um eu, eu, eu até agora, eu tô procurando. Eu tava acompanhando no Twitter na hora e tinha alguns até jornalistas que são palmeirenses assim mais declarados, mas apesar disso se tornam cumprem o papel legal que é de olhar com uma visão jornalística não com uma visão de torcedor. Mas até eles, inclusive, estavam falando que não viram nada. Não, não viram nada naquele pênalti. Só pra, pra ficar mais situado, né? O Fluminense abriu o placar no, no início do jogo até com um gol do Marco Júnior. Uma cabeçada foi um tiro do Fred pro gol. dando Fernando <risos> uma defesa espetacular. E o Marco Júnior chutou com raiva no rebote. E o, marcou o segundo ainda no primeiro tempo com um gol do... Um gol do Gum, mas que todo mundo na hora viu Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, rolado do Vinícius, Gustavo Scarpa chutou, o Gum desvia, o Fred faz um corta-luz. Tô brigando bem... até hoje. Tô brigando até agora quem fez o segundo gol. É, o, o juiz deu pro Gum. E no segundo tempo o Palmeiras diminuiu com o gol do Zé Roberto de pênalti, num pênalti que ele mesmo sofreu. O Gum teria feito esse pênalti, mas ele ele, ele se projeta, bota o, o ombro no ombro do Zé Roberto e não há nenhum ao contato normal mas não há aquela aquele sentido de agressão, de um toque mais forte no ombro do Zé Roberto, até porque se fosse no ombro não seria pênalti, né ombro, ombro não é falta, mas não vi como pênalti aquele lance lá não e, e, e esse lance foi uma arbitragem muito fraca do, do voado né? até no início, a falha dele com, com um amarelo lá que era, foi bem Brandon Lopes é e Silva aquilo lá mesmo foi uma atuação muito fraca, muito fraca E não vem de hoje, né? É a questão do, da arbitragem, né? Os erros constantes, né? Toda rodada a gente tem que abordar um lance que foi capital para o rendimento de uma partida. Mas mesmo assim, eu acho que o Fluminense não sentiu mais é o erro do juiz, e sim a ausência do Fred no segundo tempo. Isso, isso, a ausência o Fred... do Fred fez muita diferença, porque o Fluminense, como eu falei, o Fred é um líder. Dentro daquela equipe. E é uma gente... liderança tanto tanto técnica, né? De um, no sentido de ser o melhor jogador, quanto também uma liderança. É, é, é, como é que eu vou falar? Uma liderança pessoal. Ele é o capitão do time, é um capitão ativo. O Fred que saiu no, no intervalo com uma contusão no joelho e no tornozelo. Teve um entorce. Já tá até melhor hoje, já foram divulgados as notícias que ele tá andando, tá legal. Mas o Fluminense caiu e caiu não só porque perdeu o Fred, caiu porque entrou o Magno Alves também. O Magno e Alves entrou boa, muito mal. Muito mal, muito mal. E, o, e se eu eu, eu poderia até arriscar. Se o, o Fred continuasse segundo tempo, ia ser os 4 a 0 tranquilo, que ele estava ganhando todas as divididas as é, com é, o Victor Ramos. Pelo menos e, o Fluminense iria, o Fluminense até que não perdeu muito ataque. O Fluminense atacou, tomou o gol, continuou. Teve uma chance do Gustavo Scarpa, bateu de esquerda, a bola passou, perto do gol do Fernando Prass Teve uma, a, uma chance do Marco Júnior, quando já estava 2 a 1 também, que ele recebeu em profundidade. Te, poderia ter dado um toquinho por cima, mas estava muito rápido, chutou, o Fernando Prass defendeu. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. Isso não, não há de se duvidar. Pra semana que vem, Adriano, você projeta o que aí? Fluminense Palmeiras... A gente aqui, na, só devo ressaltar de que na, no último no último podcast eu falei que era que o Fluminense iria ganhar. Eu só falei eu que falei, é, né? Por você e o Matias... Eu falei que seria é 2x1, um, só não acertei o vencedor. <risos> Mas eu acho assim, diferente da outra semifinal, essa partida entre Fluminense e Palmeiras a gente tá muito aberto. Porque... O Palme... apesar do gol do Palmeiras, o Palmeiras não me engan... não me passa segurança. Não me passa segurança jogando em casa. Já teve resultados 1 é... um a 0 pro Goiás mesmo um Brasileirão, zero. apesar de ainda ser com o Oswaldinho de Oliveira. Não, ah, 1 um a 0, um contra o Atlético Paranaense, 1 um a 0 contra a Ponte mais, Preta. Mais então o Palme... o time do Palmeiras não me passa confiança. O Palmeiras não vai contar e com O Fluminense passa. É por isso. <risos> é, quem? O Fluminense tem três partidas fora de casa com o Eduardo Batista. 3 a 1 para o Santos, 2 a 0 no último final de semana para Cruzeiro e a primeira ele também perdeu não tô lembrando exatamente agora Ponte Raquel. Preta? Ponte, não, Ponte Preta ainda tava com o Anderson, não, não de acho que ainda ser. tava com o Anderson ainda. mas o Fluminense também não passa muita confiança porém essa vantagem de 2x1 faz o Fluminense entrar classificado que é diferente do que aconteceu contra o Grêmio que o Fluminense entrava nos pênaltis, entrava para jogar se não tomasse gol. o gol Fluminense na, fora de casa agora se não, se não sofreu um gol, tá classificado Essa é uma vantagem essa essa é, é uma vantagem muito grande porém é, eu, o fato que a gente pode comentar eu acho que foi desnecessário também aquelas aquele comentário áspero podemos Peter. dizer do Peter Sissen no, no final da partida ele sabe foi, ele ele estava muito por conta Tava galera. muito por conta eu acho que não tinha pra, não era para tudo isso errou errou eu não sei se foi pode ter se tem er, aconteceu erros mais graves quando o fluminense em outras ocasiões Sabemos que não é fácil chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, mas também, por fato de ser um presidente de uma grande instituição ter fluminense... É um era, era, era ter se contido um pouco. Não só ele, quanto o vice-presidente Mário Bintancur. É, e até o auxiliar também foi expulso, né, do do, do Eduardo Batista, foi expulso durante o jogo também, por re, por reclamações. Reclamações é a mesma coisa que a gente sempre fala, reclamações justas? Sim. Mas que tem que ser contidas, já que são presidentes. Para semana que vem, passa Palmeiras ou Fluminense, Adriano? Cara, se você fizesse... Eu respondi tão convicto na no última <risos> segunda-feira. Cara, chutar, vou, vou chutar, vou jogar a moeda para alto. Eu acho que vai dar Palmeiras, pronto. Só para não, não ficar em cima do muro. É, eu, eu acredito que essa vantagem de 2 a 1 um foi primordial para Fluminense. O Fluminense vai acabar passando lá com um empate. Não sei, velho. Há total possibilidade de Palmeiras passar. Mas está muito mais aberto do que 3x1 do Santos no São Paulo. Com certeza. Mas eu acredito que o Fluminense passa E o jogo, o jogo de final de semana é esvaziado. Né? O Fluminense atlético é atlético. E o Palmeiras também jogando, jogando em casa. Também não, não, não deve ter muita gente. Deve ter time reserva, inclusive. Olha aí. O pênalti vai ser cobrado pelo Rafael Costa, tomando posição, o número 9 do Ceará, tá lá, Jefferson, goleirão de seleção, que é pegador, hein, toma posição para fazer a cobrança, o juiz da partida não ordenou, ordenou, correu, chutou, bingo! Tem bola na gente, vou Ceará. olha o gol, olha o gol, olha o gol do Ceará, Rafael Costa, do número... Botafogo e Ceará, o jogo que eu acho que tirando os botafoguenses e os torcedores rubro-negros baianos, os torcedores do Vitória, ninguém tá assistindo o jogo do Botafogo assim convicto, ou procurando resultados, e porque já ganhou. Já é campeão da Série B. Eu também acho, também acho. Porém, o, em relação à partida de, de terça-feira, acredito que o Botafogo entrou com um pouquinho de, de salto alto. Um pouquinho? É. Entrou com salto alto do tamanho da, da, daquelas Aquela... peruas usa, <risos> saindo aí do, daqueles carros importados por aí. É, é, foi, foi O Botafogo entrou e, e pensou: quando eu vou fazer o Não é se eu vou fazer o gol. É é eu quando falar. eu vou fazer o gol. Não jogou bem, não jogou bem. O Ceará, o Botafogo deu vida ao Ceará. Muito. O Ceará tava 8 pontos atrás do, do Macaé, Macaé. E, a, e mesmo o Ceará sendo o primeiro da zona de rebaixamento, tava, todo mundo já definiu, caiu, caiu e acabou. Essa diferença caiu para 5, o Macaé, que no final de semana agora enfrenta o, o Mojimirim em casa, ou Isso. seja, deve ganhar, deve no sentido de provavelmente vai e no sentido de tem que ganhar. <risos> e é, e o Botafogo que perdeu a chance de abrir mais 3 pontos por vitória, né? Que eram essenciais. subi já subiu. Campeão, provavelmente vai ser. Eu acredito que será, mas não tá totalmente seguro ainda, né? Pensei que você ia fazer um trocadilho agora, que eu ah, acho que será Ceará. Não, <risos> não Ceará, não, e não. nem com Vitória também, o Vitória Vitória Toriará também. Olha, é que, a, o Botafogo, acho que foi um acidente de percurso, como acontece com todo campeão, é, mas eu acho que não vai ter problema. Se zero com Boa Esporte também foi um acidente de percurso, em casa? E o Botafogo tropeçou contra times muito fracos em casa. E deu um, um, um, um, umas sortes, não sei, fez alguns bons jogos contra times que estão lá em cima, como Sampaio Correia, como o próprio Vitória. Fez bons jogos fora de casa também. E ainda vai enfrentar o Náutico, que tá brigando para subir. Ainda tem alguns joguinhos. Tenho. Ainda pega o Santa Cruz Pega também. o Bahia também. Pega, pega o, o Bahia, ou seja, são jogos que podem tirar o título. E aí o Botafogo cair duas vezes e não ganhar nenhuma... É muita brincadeira. É, isso é verdade. E o agora o Botafogo está em uma preocupação, né? Que muitos dirigentes estão pensando em 2016. Já há informações que o principal jogador do time nessa temporada, né, que o Ilharão pode se transferir para o rival, para o Flamengo, né? É. Há uma possibilidade. E, e é um jogador que está jogando bem. É, Ele está jogando bem. Não é o Cracasso. Se descobriu. Se descobriu no é. futebol. Ele não, não é o Cracasso. Ele é um jogador bom. Um jogador bom. É o jogador que vai sair do Botafogo para um, um, um clube maior do Brasil. Ou não é aquele jogador que vai sair do Botafogo para Paris Saint-Germain. O, ah, o problema é... hoje, inclusive, é que os, os, os times e os jornalistas acham, a mídia acha que temos que revelar o Neymar. Se o Gabriel Jesus não fizer 300 gols na semana, ele não é um bom jogador, tá caindo de produção, não era isso tudo que se esperava. É... Pô, o jogador de novo estourou esse ano e, lógico, vai passar por muitas, muitas oscilações. E se encontra também que o o Tite conversou com é, o Renan Simões conversou com o Tite, na época o ex-técnico do Botafogo, Ele perguntou o que que você fez para melhorar o futebol do Leirão. Ele é, foi uhum. emprestado pelo Corinthians. Ele, até ele não acreditou como ele tá. Como ele conseguiu evoluir tanto como ele tá jogando nesse campeonato. Não só na Série B, mas também no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil. E o Botafogo tem uma outra preocupação, né, Gabriel? Que o, Le, o Newton é, não vai jogar a partida no sábado agora contra o Náutico. É preocupação. É é, preocupa mas, é sim. Mas ele é um jogador nos é. tempos de hoje da série é. B ele é um jogador fundamental para o time do Ricardo Gomes considerando o Botafogo que está no momento é mas o Neilton eu não consigo ver futebol nele não eu não, não também não né não mas é um jogador que me desce muito não o o, o, o o Navarro o Navarro chegou e eu também achava isso eu hoje acho já, ainda. Se, já provou não já provou o contrário para mim como centroavante de time da série B ele é um centroavante bom Ele é um centroavante, é como, por exemplo, o Léo Gamalho, que tá no Havaí. São centroavantes, o, o Camps, até tá tendo um destaquezinho na Série A, mas é um centroavante bom pra caramba pra Série B. Né? Botafogo que, no final de semana, joga contra quem, Adriano? Contra o Náutico, na Arena Pernambuco. É um jogo crucial. O Náutico ganhou de 3 a 1 aí de Santa Cruz, o clássico, tá muito embalado. Pois o, é. O, o, o rapaz, se o Botafogo perde, o Vitória ganha. Na outra rodada é Náutico e Vitória pode ser que o Botafogo recupere essa liderança. Sem contar mas... também que o Náutico, dependendo dos resultados, pode voltar, ao G4. pode voltar ao G4. Por exemplo, se o Náutico vencendo, supondo que o Náutico vencendo o Botafogo e a equipe do Sandu perca no sábado no sábado diante do Sampaio Correia, ou também do tropeço do... no Maranhão, do... é no Maranhão? É, no é... Castelão, no estádio Castelão em São Não, Luís. Ah, tá. Castelão tá. em São Luís. É, <risos> tem no essa confusão. Ah. E o Santa Cruz perdendo para o Atlético Goianiense no, na Serra, no Serra Dourada, o que eu acho muito difícil. De, é, comparando o time goiano o Náutico pode o, o entrar no G4 então torna-se uma partida cada vez mais difícil pro time do Botafogo É, o, e o Macaé tem que segurar o Moji em casa ganhar para começar a se livrar de vez do rebaixamento o Macaé segurar na série B do Brasileirão e o Botafogo quem sabe conseguir esse título né porque o Rio que tava muito mal pode fechar o ano com dois títulos uma série B e um campeonato do, e uma, uma Copa, Copa do Brasil, Brasil. jogo da minha vida. E como a gente já explicou no, no último programa, foi o Matias falando do jogo da sua vida, hoje é o dia de eu. É a minha vez de falar o jogo da minha vida e ele mudou muito recentemente. É, não vou ficar aqui falando, me alongando qual era antes, né mas o jogo da minha vida mudou no ano passado, Brasil Chile, pela Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E foi um a um, o jogo foi para os pênaltis, aquela bola do Pinedine na no travessão, mas foi em grande parte, porque foi a única, talvez a única partida do Brasil, eu não me lembro de outra, que eu levantei, pulei, comemorando, e como eu estava ouvindo no rádio, que eram uns dois segundos antes da do pessoal que, que estava junto comigo assistindo, como a gente estava assistindo na, na TV aberta, era um segundo antes, e eu levantava com uma com uma vontade, comemorando as defesas do Júlio César, foi a, o jogo da Copa do Mundo, para mim, foi aquele, não teve um jogo que... Que a gente ficou... Terminou o jogo e o jogo não terminou dentro do, do brasileiro mesmo naquele jogo. É verdade. É aquele jogo, Gabriel. <risos> é, verdade, é, é verdade. É verdade. Eu tenho essa mania, gente. Eu tenho que cortar, mas é difícil. Por... Mas é verdade. <risos> Olha, aquele eu lembro até hoje desse esse jogo, né? Não, fala como se fosse que quê? 10, 20 anos atrás. Hoje. Um ano e três meses. É, um ano e três meses apenas. Mas muito eu comemorei também, cara, aquele... aquele último, a última cobrança que o, o, o, o não, eu comemorei mais, fala a verdade, as duas primeiras. Porque <risos> vai o primeiro pênalti do Brasil, David Luiz pega a bola, bate, faz. Vai se o segundo o, o, o segundo pênalti do Brasil, o William perde. Então, os dois primeiros, a, a primeira defesa do Júlio César anulou quando o William perdeu o, o segundo oh. pênalti. Então era aquele sentimento tipo assim, caraca, Júlio César tá se recuperando, já fez a parte dele, mas estão fazendo besteira. Aí depois vem é o Marcelo, se eu não me engano, que bate, bate o goleiro. O o, o bravo pega. Uhum. Caraca, parecia que nada ia dar dar certo pro Brasil passar. Né? Não, você contar que muitos corações dos brasileiros foram parar na, naquela bola na trave. Teve, um, e do... teve um, um cara que que lá no Mineirão que infartou no jogo. Ele passou mal dentro do jogo, tiraram ele do estádio, levaram, mas ele infartou e morreu. Caramba. não sobreviveu. Ah, é bem, lembra... não foi... lembrava dessa história não. Foi, um... ou seja, foi um jogo que, que assim me marcou muito em 2014 e talvez pela não a minha não tão velho, né? Eu não sou tão velho assim, a minha não tão grande idade, esse jogo me marcou e provavelmente será o jogo da minha vida aí para por muito tempo. Não, isso aí, eu lembro, um outro fato curioso também, tem um vídeo que ficou, virou viral, né? Virou viral, virou na, viral. né? Virou <risos> Na internet foi um torcedor, não, não lembro se foi um torcedor mineiro, que a última cobrança do pênalti, ele foi, foi comemorar, foi dar um abraço no Júlio Céu, vem cá parceiro, foi lá, quebrou a tela de LCD novinha. É, eu não vi... <risos> Ele quebrou eu não vi isso, não. Tem esse vídeo na internet até hoje. Eu vou dar uma procurada, cara, eu vou dar uma procurada. Cara, ele fica vídeo. desesperado. Esse eu não vi não. Ele cara. foi quando deu um papa. aí quebrou a tela de LCD. Resultado, a... isso acabou repercutindo na época e a empresa que fabricou a, a TV, a, acabou a... mandando duas novas TVs, aí eu perdi caramba, não vou pra próxima vez, no jogo eu, eu quero do a, do a minha, bom um, ver, pô, no jogo do 7x1 era toma filibão é. <risos> é, é bom lembrar da copa facina não esqueceu um pouco 7x1 falou galera, segunda-feira nós estaremos de volta, esse foi o podcast número 2 Eu e o Adriano, aqui. Segunda-feira provavelmente tem o Matias de volta. Deve ter mais componentes também que vocês ainda não foram totalmente apresentados. Só lembrando: curta a nossa página no Facebook, curta a nossa página no Twitter. Não, siga a nossa página no Twitter. O seu Twitter é qual, Adriano? THE Adriano Dias. THE Adriano Dias. O meu é Gabriel Amaral com três ls no final. Parece até que fica rimando, né? Fica é. muito ridículo isso. <risos> Mas valeu, galera. Até segunda-feira. Não nos deixe de seguir e curtir lá no Twitter e no Facebook. Valeu, até mais.